Писар устромив перо в слабу руку Шевка, і той креслив на папері великий хрестик. Дмитро зітхнув глибоко. «Слава ж тобі, Господи! А мені здавалося, що з того нічого вже не буде». Тепер Дмитро приступив до вуйка і почав цілувати його в руки. Він плакав, розуміється, сльозами радості. Відтак закрив собі долонями очі і метнувся з хати. Радість трохи не розсадила його. Бідний хлопчисько, як він мене дуже любить, каже Шевко до шляхти, що стояла коло нього. Дмитро не йшов додому, галетів, немов на крилах, так бодай йому здавалося, увійшов до хати в шапці, випрямився, а з лиця сіяла така радість, ніби світ здобув. А як вуйко мається? питає Костиха. Записав мені все, щойно списали тестамент. Костиха моргнула на Дмитра, щоб зважав на те, що Олюнька слухала. Але Дмитро хотів далі говорити. Костиха гримнула на Олюньку. Та рушай трохи за двері, провітрисься, не все мусиш слухати, що тут говориться. Олюнька не сказала ні слова і вийшла з хати. Їй самі не мило було сидіти між тими людьми та слухати такої нелюдської мови. Вона жаліла за шевком, хоч це був для неї чужий чоловік. Вони ж нібито свояки а тішиться його смертю. «Ну, як же? Говори!» напирала на сина радісна Костиха. «Та як? Цілком просто. Записав за життя жінці, а по її смерті все моє». Костиха похитала головою. «Нема сину, чим так дуже тішитися. Це орел під хмарами. Шевкова ще здорова баба, і Бог знає, як довго буде ще жити. Але може і за тиждень клапнути. Все є надія. Дуже далека». Тепер Дмитро зміркував, що справді нема так дуже чого радуватися, бо Шевкова може жити довго. Він трохи охолов з першої радості. Костиха зміркувала, що Дмитро повісив ніс та й хотіла його потішити. Та воно правда, що надія є, і воно все не втекло би, вуйна невічна. Але тепер інша біда, де ти опудало своє подіниш? Вона вічно буде тягнутися за тобою, як гріх смертельний. Ото, щоб біда взяла, то було б добре. Тоді ти був би вільний, і за тебе пішла б найперша багачка, бо все ж, хоч воно зразу не так багато, є надія, що як Шевкова клапне, ти будеш багачем на три села». «Що мені з нею робити?» – сказав Дмитро і почухався за вухом. Тим часом Олюнька не втерпіла, щоб не піти до Шевка відвідати його. Побігли найближчою дорогою городами і стали під хатою. Хотіла відпочити зутому і стала обмітати сніг із чобіт. Відтак увійшла несміливо до хати і привіталася з Шевковою, цілуючи її в руку. Глянула на Шевка та аж налякалася. Такий був змінений. Вона знала його як чоловіка здорового і сильного, а тепер лежав немічний, аж очі в голову сховалися. Олюнці стали сльози в очах. Вона любила Шевка... Бо він нагадував її дідуся, та й за нею побивався, А що її так нещасливо висватав, то він цьому зовсім не винен. Ніхто не міг сподіватися, що таке буде. Шевко, побачивши Олюньку, усміхнувся, прикликав її рукою до себе. Олюнька хлипаючи наблизилася до хворого і стала цілувати його в руки. Не плач, моя дитино, без Божої волі нічого мені не станеться. А що там, Дмитро, дуже за мною побивається, чи вже успокоївся трохи? Олюнька не відповіла нічого. Їй стало так соромно, що за її чоловіка таке говорять, що не лише обізватися, але й очей на Шевка підвести не сміла. Лікар, що був у Шевка рано, обіцяв ще заглянути до нього ввечері, коли повертатись буде з третього села від хворого, до котрого за одним заходом поїхав. Уже було пізно ввечері, як на обісті задзвонив дзвінок від Саней. Олюнька, що цілий час сиділа в Шевка, Хотіла саме тепер перейти, але Шевкова затримала її. «Пожди трохи, почує, що доктор скаже тепер». Олюнька присіла знов на стільці. Лікар скинув з себе кожух у сінях і, потираючи руки, увійшов до кімнати, де лежав хворий. Він грівся поки що колопечі, щоб з холодом до хворого не приступати. В хаті стало тихо. Лікар приступив до хворого, поміряв пульс, постукав по грудях, прикладав вухо до грудей, до плечей казав хворому глибоко дихати, стукав знов, та в кінці тільки плачима зназав. Опісля, усміхаючись, обернувся до Шевкової. «На що ви мені, пані матко, хворого підмінили? «Як то?» – питає Шевкова, не розуміючи.